Mursian sortia, bisipide bilha Algerialat zun behar izatia, hantik berriz gerlaengatik gatik ihes behar egin izatia Oksitaniako tolozalat eta askenik baiunat jitia. Txalaparta, kanta eta aureskuek laguntuk egindu beha asken ihesa. Familia zungiatuik, denak unai ezik, esik, bera kartzelan bat delaik. Haren beri eman deiku, itziar aizpurua andereak. Puerto Iruko kartzelan aspalditxo dago, kartzela gogorrenetakoa da, eta eramaten ditut ogei ordu ziegan bertan, eta Iruzpallau ordu bakarrik pati huat. Beraz e, oso baldintza gogorretan. Bakarrik dago zeldan? Bai bakarrik altzen ari dira, osasuna. Hain bat kartzeletatik presoak ateratzen ari dira hilik. Ionek aldiz be ebaldin zapeko askatarsuna bosh gren aldikos yukat uberi, e horcetan zen, johanje karikabu lapishtoi altsukiko aizapesa, bea ekin minzatua halisanda. Yken jat pada minzatzeko, Ioneki hor hacharin, randitak uh, ngo gorsela, berde bon uh, plaze handia kuencila. Uh, jaken dilaiki hun hartu ziela, hunat uh, jiten alzatekila main eur zertaintako. Bena, uh, zun nahi presidenti kambiatuike uh, beti behar uh,